Хоч як я не хизувався перед цим у ну, цьому романі, що маю блискучу літературну самоосвіту. Так що літературні молоді я всім серцем рекомендую вчитися, вчитися і вчитися. Я на все дивився як поет, на книжки, на людей, яких вчився читати як книжки, на життя у всій його складності, на мистецтво, на знання. Все це було для мене засобом, а мета – поезія. І щоб ця поезія служила нашому народу, який одягає, годує нас, виховує нас, як добрий батько. Як же не любити його, не молитись йому, як колись я молився Богові. Я – вічний учень народу і горжуся цим. Хоча це не значить, що я – вічний студент, як комуніст. Борючись за лінію партію в житті, я знаю, що лінія партії – лінія трудового народу. І якби партія в своїй боротьбі за комунізм не додержувала на основі марксолінізму лінії народу, вона б не була комуністичною партією. Я знаю, що ми не тільки учні, але й вчителі народу. Але я ніяк не можу уявити себе вчителем, бо я – син народу. А хіба син може вчити батька? У батька, а це мільйонний батько, більше голів і досвіду. Я не можу і не хочу йти попереду народу. Я хочу йти за ним. Хочу злитися з ними і дивлюся на нього не зверху-вниз, як дехто, і не знизу-вгору, як дехто, а просто в вічі, як моєму батькові колись дивився, і якого любив так, як зараз люблю народ. Але це вже від філософії. Вернуся до себе, молодого, смуглявого, розхристаного і ніжного до сліз у своїй любові до людей, до природи, моєї золотої Донеччини і взагалі України. Правда, ця ніжність не заважала мені іноді ставати тим сільським хлопцем, що приймав участь у боях з лисичанами за дівчат і за те, що вони нас дражнили, хахол мазепа, ну то було від розділяє властвуй. Розкажу ще про один літературно-мордобійний випадок. Це було в кімнаті редакції «Червоний шлях», що містилась у будинку Вуцвику з боку Спартаківського провулку. Я зайшов за гонораром до редакції. Але гонорару не видавали, а перед тим я отруївся бананами, і зі мною було як при холері. Ну, це психологічна підготовка. Ну і ще я купив хутряну доху, яка теж Елемент психологічної підготовки. А В редакції були Іван Дніпровський, Панч, Тичина, Наталя Забіла і її другий чоловік, поет Шмегельський. Тоді вийшла нова збірка поезії Полющука Громохкий слід». Забіла і Шмегельський були захоплені от громогкого сліду і казали, що книжка геніальна. А я сказав, що вона геніально видана, але всередині в неї ге. Шмигельські Забіла напалися на мене, що я нічого не розумію в поезії і таке інше. Я сказав, що їх інтелігентська думка для народу не характерна. Тоді Забіла, якщо ти хочеш знати, так в партії тебе держать, потому що ти поет, а так тебе давно вже треба вишвернути з партії». Я не знав, що вона була вагітна на третьому місяці і крикнув, «Ах, ти безпартійна ідіотка!» Тоді вона, як розлючена кішка, кинулася на мене і почала бити по обличчю. А її чоловік Шмегельський замість схопити Наталю за руки, схопив за руки мене, щоб дати їй набитись. У боротьбі одірвався рука моєї новенької духи. Ви уявляєте, отруївся бананами, не дають гонорару, та ще й б'ють по морді. Хоч, признаюся, мені не так боліло, як було приємно» що мене б'є людина, в яку я ще був і тоді закоханий. Але при чому її чоловік? Коли Наталія набилася, вона вся червона і захекана вибігла з кімнати. Тоді Дніпровський, як прекрасний психолог, спокійно підійшов до дверей і защіпнув їх на гачок. Наче він знав, що буде далі. А Шмигельський дивиться на мене і сміється. Я з словами «муж і жена – одна сатана» Підійшов до нього, та як, чесану його в обличчя з правого боку, а він мене як свиснув, та так, що я полетів на стіл. Стіл на стілець, а стілець на течину, який присів у кутку, закрив лице руками, але лукаво і спостережливо дивиться крізь розтулені пальці. Я подумав, прямая лінія саме коротка, і почав бити Шмегельського прямим ударом у вилицю коло правого ока. Ну, тільки це робилося швидше, ніж я пишу. Шмегельський так більше і не міг влучити мене своїм залізним кулаком. Такий я був швидкий і сердитий. Ну, словом, от моїх прямих ударів, і все в одну точку, правою рукою, Антона откидало на шафу, а шафа його кидала на мене. І я став відчувати, що б'ю не в обличчя, а в мокру і слизьку подушку, що росла і пухла на моїх очах. Антон уже почав безвольно схиляти голову, але в цей момент хтось гарячковий швидко постукав у двері. Вбігає Йогансен. «Що, сосюру б'ють?» «Та ні», – сказали йому, – навпаки. Але я через те, що мені не дали добитися, сів на канапу і розплакався. Де взявся хвильовий, гладить мене по голові і примовляє, «Не плач, Володю, не плач», – панч сказав. «А ти, Володю, пішов не по своїй спеціальності. Тобі б треба було бути боксером». Другого дня у коридорі тієї ж редакції Шмигельський мені сказав, «А ти, Володю, здорово б'єся. В мене й досі голова гуде». Чи воно в мені щось первісне, глибоко приховане і вибухає, коли я дуже розсердюсь, і особливо, коли я правий, де тоді беруться й сили? Я наче дивлюсь на себе збоку і сам дивуюсь собі, захоплююсь собою. Так буває під час натхнення, коли після того, як напишеш, сам не віриш, що це ти написав. Так що повернуся ще до одного мордобою, про який забув згадати. Ну, ви мені пробачте, любі читачі, пишу я це не для того, щоб радити вам розв'язувати всі суперечки кулаками. Але справа зараз йде про хуліганів, яких я ненавидів і ненавиджу всіма силами своєї душі. Це було ще у 1922 році, коли я був студентом Артеменки. У кінотеатрі йшла американська картина «Сінабар», в якій особливо рекламувався бокс. Ну, власне, не бокс, а справжнісінький звірячий мордобій. Тоді місця не нумерували і хто захопив яке місце, той на тому й сидів. Віра була вагітна, і юрба так стиснулась, що придавила нас із вірою до одвірка. Я закрив віру собою і схопився за ріг дверей рукою, стримуючи юрбу, щоб вона не роздавила живі твірі.